Навпаки, з дитинства ми звикли вірити Слову, Та наше життя має різні боки. До ярка на березі доїть корову, В воді ж відбувається все навпаки. Віримо свято, віримо наївно, Що як роса згинуть всі вороги. Співаємо про це ми у нашому гімні. В житті ж відбувається все Навпаки, будемо жити щасливо і багато, мабуть, уже у найближчі віки. Великі проблеми, маленька зарплата. А як би хотілось, щоб все навпаки.